capitolul 5a. O lună mai târziu, în zorii zilei de duminică 22 iunie, se petrecu unul din cele mai senzaționale evenimente din istoria tuturor războaielor. Rusia, imensa Rusie sovietică, cu atacată de Hitler cu 2000 de blindate și peste 3 milioane de oameni. Stalin la Kremlin refuza să creadă. Lumea, așa cum promisese Hitler, privea cu răsuflarea tăiată. Două săptămânii trebuirea lui Stalin de gândire, până să-i se audă glasul la radio, unde îi numi pe compatriot, fratii și surorile lui, și le spuse Vă mă adresez prietenii mei. Și totuși, încă cu 15 ani mai înainte, Hitler scrisese negru pe alb. Noi, național-socialiștii, ne întoarcem la punctul în care țara noastră s-a oprit acum 600 de ani. Noi punem capăt perpetuiei împingerea Germaniei spre sudul și vestul Europei, pentru a ne întoarce privirile spre spațiile din Est. Astăzi, când vorbim de noi teritorii europene, la Rusia și la statele vasale de la frontierele ei trebuie să ne gândim mai întâi. Destinul însuși ne arată drumul de urmat. Colosalul Imperiu de Est este copt pentru dezagregare. Sfârșitul dominației evreiești în Rusia va marca în același timp sfârșitul Rusiei ca națiune. E ceva echivoc în acest text pronunțat nu în un discurs obscur din Tineresea Marelui Tartor, sau cu prilejul cine știe cărei înflăcărări demagogice în fața unei mulțimi fanatizate, ci în mai Kampf, care atâta vreme cât reprezenta gândirea și stelurile unui politician ca oricare altul, putea fi ignorat. Dar după ce individul a ajuns la putere și, prin cucerirea Poloniei, a și demonstrat că nu și-a uitat cu o iotă programul de expus, e drept că nu și l-a respectat în litera lui, ce a început întocmai ca și predecesorii săi, prin cucerii din vest. O umbră de îndoială însă putea fi zărită în maniera nu într-o totul brutală și barbară cu care fuseseră înfăptuite aceste cucerii. Franța era cel puțin la început cruțată de o ocupație totală. La Dâncărc, unor din vizara lui Hitler oprește panțările lui Reinhardt de -a înainta, de dândrăgaz corpului expediționar englez să scape de o catastrofă totală. În schimb, în Polonia, Hitler instituie teroarea.